притулився до холодної стіни і витер спітніле чоло. Невіл аж перегнувся навпіл, важко відсапуючись і хриплячи. «Я... я ж... я ж казала вам!» захекано промовила Герміона, хапаючись за горло. «Я ж казала вам!» «Треба вертати до грифіндорської вежі, – прошепотів Рон, – і то, якомога швидше!» Мелфой тебе надурив, сказали Герміона. Ти зрозумів нарешті? Він і не збирався з тобою зустрічатися. А Філч знав, що хтось прийде до кімнати трофеїв. Мабуть, йому підказав сам Мелфой. Гаррі подумав, що вона, певне, має рацію, але не хотів у цьому признаватися. Ходім. Але піти було не так просто. Не ступили вони й десяти кроків, як клацнула клямка, і з класу щось вилетіло просто на них. То був півз. Помітивши дітей, він утішено закриктав. Півзе, будь ласка, цить! Нас усіх виженуть!» «Гуляєте у півночі, малючки-першачки!» Захихотів Півс. Фу-фу-фу, якщо ви такі нечемні, то вас упіймають так таки так Півсе, благаємо, не виказуй нас. Мушу розповісти Філчеві. Мушу, прикидався святеником Півс, хоч його очі зловісно виблискували. Знаєте, це для вашого ж добра.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 «Гаплик!» – заскімлив Рон, поки вони безпорадно напирали на двері. «Ми попалися! Нам кінець!» Уже чулися кроки. Філч щодуху біг туди, де волав півз. «Та відступіться ж!» – скрикнула Герміона, вихопила в гарі паличку, постукала нею по замку і прошепотіла. «Алогомора!»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 «Я не скажу нічого, доки не скажеш, будь ласка!» Протягнув Півз своїм занудним співучим голосом. «Ну, будь ласка!» «Нічого!» «Я ж сказав, що не скажу нічого, як не скажеш, будь ласка!» Діти почули, як Півз зі свистом помчав геть. А Філч лаявся, як навіжений. Він гадає, що двері замкнені, прошепотів Гаррі.